Ніжно-звучну сповідь Каті перервали слова вчительки. «Катю, за твою імпровізацію на уроці літератури тобі слід поставити п'ятірку. Але це не має ніякого відношення до теми, яку ми вивчаємо. Чому ти нічого не розповіла про будову квітки, про спосіб запліднення? Чи ти погано слухала? «Будова?» – перепитала ніби в вісні Катя. «Хіба це так важливо?» Мені досить того, що квітка гарна, пахуча. Вона дає мені радість, а я їй, коли люблю її. У класі почувся тривожний шепіт. Ніна Матвіївна підозріла, дивилася на новеньку, задумливо крут'ячи в руках олівець. Мене дивують твої слова. Тихо, діти, тихо. Кому я кажу? Я не знаю, як ти вчилася у п'ятому класі. Хто твої вчителі? Мої вчителі? Припитала Катя. Їх багато. Но воно й видно, невдоволено мовила вчителька. Певно, ти весь час в роз'їздах доводиться міняти школи, товариство, а це позначається на знаннях. Ніна Матвіївна поправила окуляри, сірі очі кольнули дівчинку. Сідай, Катю. Оцінки тобі не ставлю. Треба поговорити з директором, викликати твоїх рідних. «Ліна, вийди до дошки, розкажи нам про будову квітки вишні!» Катя втомлено сіла, склавши докупи ніжні рожеві долоні. Вона все ще не могла отямитися від незрозумілої для неї реакції учительки, дивувалася глумливим поглядом деяких учнів. Ліна, переможно глянувши на Славка, чітко й впевнено відповідала урок, а хлопець, понура дивлячись перед собою на парту, Намагався спіймати ледь відчутну нитку настирливої думки. Сьогодні ж негайно дізнатися про все, зв'язати докупи розрізнені факти чарівних подій останніх днів. Пролунав дзвоник. Ніна Матвіївна вийшла з класу. Деякі учні з галасом вибігли в коридор. Дівчата зібралися біля вікна, шушукалися, поглядали на Катю. Вона сиділа за партою самотньо, зосереджена, дивлячись перед собою у простір. Славко не сміливо підступив до неї. «Ти таки прийшла», – пробормотів він. «Я ж обіцяла», – лагідно усміхнулася вона. «Тільки я думала, що, що в школі цікавіше. Просто ти не така. Яка не така?» «Як усі», – запевнив Славко. «Ти щось приховуєш. Тому і нерозуміння. Катю, а де ви зупинилися? Ну, де мешкаєте? На краю села, в лісі. Там малесенька така хатиночка. Кажуть, колись жив лісник. Він недавно помер. Лишилася старенька бабуся. В неї є окрема кімната. Там я з бабусею своєю. Знаю ту хатку. Мій дід теж лісник. А там живе лісничиха одарка. І діда покійного я пам'ятаю. Добрий дід був. Він мене на коні катав, як я ще маленьким був, і водив по калину аж до смаленого. А ти надовго сюди? Не знаю, тихо мовила Катя. Вона сяйнула на хлопця своїми очима. Він зашарівся. Чому в тебе таке зле обличчя? Зненацька звалася Катя, повернувшись до Ліни. Ти гарна, «І серце в тебе добре, а сама себе збурюєш. Що я тобі вчинила, що ти на мене гнівуєшся?» «Дуже ти мені потрібна», – одвернулася Ліна, стрипуючи пишною косою. «Задавака! Хочеш бути не такою, як усі? А хіба треба, щоб всі були схожі?» – здивувалася Каті. «Тоді ж буде дуже сумно. Ось і ти не схожа на інших». Ліна отвернулася, не відповівши на слова новенької. Знову пролунав дзвоник, почався новий урок. Після уроків Катю покликали до директора. Василь Іванович, історик, зацікавлено дивився на незвичайне личко дівчинки, на її барвисте вбрання і говорив. «Послухай, далека. Здається, так твоє прізвище? Тут учителька Ніна Матвіївна розповіла мені про твої химерні відповіді». «Мене зацікавило, хто ти, звідки? Я питав у секретаря, тебе ніхто не записував до школи». «Не записував», – згодилася Катя. «Мене Славко запросив».